Бити? Ні, рибонько, пальцем тебе не ткну. Але проте остерігаю тебе. Дорого окупиш мою уступку і, може, сама будеш просити мене, щоб я радше побив тебе. Подумай про це. Вона ще дужче витріщила очі, поблідла вся, а потім нараз затряслась, мов у лихорадці, і заредала. Батько моя, рідна моя, рятуй мене, в якому звіру людоїдові я попалася в руки і побігла, і замкнулася у своїй спальні. Це була остання наша розмова. Розділ десятий Євгеній сидів в тумані. Йому здавалося, що заглядає в пивницю повну гнилі і поганого хробатства. Його думка жахалася дальшої перспективи подружнього життя, що могло розпочатись такими сценами. Остатні слова Стальського Диркнули в його душі, як диркає віз Наткнувшись серед бігу На великий камінь серед шляху «Як то остання? Спитав він «Вона покинула вас?» «Ні» «Вмерла?» «Ні» Євгеній глядів на нього очима Повними здивування і нервової тривоги «Нічого не сталося», Говорив байдужно Стальський «Тільки я від того вечора Перестав говорити з нею» Перестав знати її, бачити її, дбати про неї. Живу з нею так, не мов би, вона не існувала в світі. Євгеній усміхнувся тим силуваним сміхом, в яким проблискує несмілий скептицизм. Не вірите? Думаєте, що це неможливе? Потроха маєте рацію. Я удаю повну байдужість. Удаю при ній, що не бачу її. Але на ділі я не тільки бачу, але навіть пільно обсервую її. Я систематик. Знаєте, як мовляв той чех? Не бійся, Марусю, я тебе помаленьку різатиму. Я роблю своє діло помалу, спокійно, холодно. Але їй і від цього не легше. Євгеній не видержав, І він сплюнув і зірвався з місця. Пане, мовив він, не знаю вашої жінки, але... Хоч би вона була собакою, ні, гієною, то ще гріх би було так поводитись з нею. Стальський ані на хвилю не змішався від цих слів. На його устах показався цинічний усміх. «Ага, вам іще ідеалістичне молоко таки не обісхло на губах. Якби би ви пожили з нею, то й побачили б, чи можна інакше?» «Ну-ну, говоріть, як ви живете з нею». «А як живемо? Спокійнісінько». Я до неї нічого, і вона до мене нічого. Не першого я їй передаю стільки грошей. Стілько треба на життя на місяць. Ані цента більше. До решти моєї пенсії вона не має права. За хату, дрова, услугу плачу я сам. Зате одежу собі вона справляє сама із процентів свого посагу. Що ж тут за теранство? Що їй за кривда? Ну, а як проводити день? Звичайно, по-божому. Спимо окремо. Я замикаюся на ніч у своїй спальні, а вона в своїй. Виходячи рано до канцелярії, я, звичайно, не бачу її. Обідаємо разом, але не говоримо нічого. Коли хочу що сказати, то обертаюся до служниці. Давніше у мене була сучка Фідолька, чудово розумна звірина. То я розмовляв з нею. Скажу було «Фідолька, якби ти знала, яка у нас сьогодні в суді цікава розправа розпочалась?» А Фідолька, мов справді цікаво знати, скаче мені на коліна, лиже руки, дивиться в очі, і я зачинаю оповідати. Або іншим разом. «Фідолька, до нашого міста приїхав театр. Сьогодні дуже смішну комедію виставлять. А що, і ти хотіла би побачити?» е, «Ні, я піду сам, а завтра розповім тобі». Коли що було не так зварене, як я люблю, звертаюся з докорами до Фідольки. Коли жінка вийде з зав'язаною головою, я у Фідольки розпитую, що бракує її пані. Жінка заговорить, я, мові, не чую, тільки розмовляю з Фідолькою. В кінці подумайте собі, а жінка десь запроторила мою Фідольку, певно отруїла її або втопила, і відтоді я не маю з ким розмовляти. А чим же весь день займається ваша жінка? А що мене все обходить? Нехай робить, що хоче. Я тільки одного пильную, щоб не заводила романців з якими-мужчинами. До цього не допущу. Задля цього я справив собі другий ключ до її покою і можу війти там, коли мені сподобається. А поза те, я лишаю їй повну свободу. І що ж вона? Зносить усе те спокійно? Тепер привикла. Зразу цілими ночами плакала в своїй спальні. Під її хлипання я засипляв так любо й спокійно, як восени під монотонне грання дощу в бляшаних ринвах. Кілька разів навіть приходила під мої двері, плакала, просила прощення, товкла головою до одвірка. Але мене такою комедією не приймеш? Я вдавав, що не чую, а вона, поплакавши, вертала назад до свого покою, а другого дня являлися знов з тою пісною міною, з тим виразом мальованої скорботної матері, що противний мені до глибини душі. І невже вам не жаль її? Ні. Знаєте, буває двоякий вираз терпіння у людей і у звірів. Один такий, що будить співчуття, а другий такий, що будить ще дужчу злість, ще жорстокіше завзяття. Її терпіння, коли тільки вона терпить. Є того другого роду. Зрештою, вона тепер ударилася в побожність. Якийсь час унабилась була до одного молодого Єзуїта сповідатись. Але я, старий лис, знаю, чим то пахне. Зробив Єзуїту сцену. Він відіслав її до старого пробоща, а сьому не хочеться сповідати її день у день. Тільки в вряди годи він навідується до нас додому, та й то вона не сміє приймати його в моїй присутності. І довго ж ви жиєте з нею в таких відносинах? Богу дякувати вже незабаром буде десять літ. Ну, пане Стальський, то я скажу вам отверто, що ви найлютіший звір із усіх, яких знає зоологія, бо ніякий звір не потрапить так довго і так завзято мучити свою жертву. Ха-ха-ха, зареготався Стальський, ж вам слід би побачити ту жертву. Незважаючи на десятилітню муку, вона виглядає ще досить апетитно. Що, поки жила моя Фідолька, я не раз говорив би їй, «Слухай, Фідолька, десь інших жінок викрадають? Як це так, що досі не знайшовсь такий лицар, щоб викрав у мене твою паню? З неї був би досить гарний мебель, і в кращих салонах, ніж наші». А Фідолька при тих словах оберталась до неї та дзя дзя дзя, -дзя не любила її, мабуть, прочуваючи в ній ворога. У Євгенія крутилась в голові, і він стержував себе, щоб наплюнути в очі цьому безсоромному і жорстокому чоловікові, щоб не вхопити його за горло і не задушити, або не викинути через вікно.